Så var det tisdag och du har rättat in 103,5 och då lyssnar du till sången i mitt liv. Och Eftersom det är första tisdagen så är det Frälsningsarmén som hälsar dig välkommen till ett nytt år med Frälsningsarméns närradiosändningar. Och jag som pratar som vanligt Gunnar Grönstrand och Tekniken åker Grönstrand och vår ansvarig utgivare det är Rune Uppgård. Framtiden formas av nuets beslut så att idag blir morgon skörd. Våga att hoppas och räkna med gud. Idag blir det hög Väckelsetider och vilja till tjänst Kan vi uppleva än en gång Om vi trohet förvaltar vårt nu Får vi framtiden möta med sån Framtiden formas av nuets beslut Så idag blir imorgon morgon Kan vi uppleva än en gång Om vi trohet förvaltar vårt nu Får vi framtiden möta med så Framtiden formas av nuets beslut Så i dag Framtiden möta med sång. Om vi tror trohet förvaltar vårt nu. Går vi framtiden till möta med sång. Jag har en bön inför framtiden. Som jag vill be här tillsammans med dig. När vi börjar det här nya ska säga, arbetsåret. Herre vår Gud. När vi är rädda. Låt oss inte förtvivla. När vi är besvikna, låt oss inte bli bittra. När vi faller, låt oss inte bli liggande. När vårt förnuft och våra krafter kommer till korta, låt oss inte förgås. Nej, låt oss just då känna din närhet och din kärlek som allra starkast. Herre, led våra staplande steg och håll den på ärlighetens och sanningens väg. Fyll vårt hjärta med kärlek och hjälp oss att ge av den lika fritt som du gör. Låt våra ögon se bakom fasader för att se det goda i alla människor och. Käre Herre, om vi ibland inte lever upp till dina förväntningar, fortsätt ändå att välsigna oss med din kärlek. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Amen. Tack Det nya året, år 2010. Men vi fortsätter med oförminskad med styrka och kraft och så mycket vi kan med Guds hjälp. Och då börjar vi morgon klockan elva på Balders. Vi sjunger det på servicehuset då. Sen har vi en vattenskada i, vid, vid vår andra handskåp så att troligen så är den stängd imorgon. Jag har inte fått några andra uppgifter att det är färdigt utan den kommer att vara stängd. Och på lördag klockan 11 då är det framnäst tur att vi kommer och sjunger. På söndag klockan 15 då har vi ett möte och det brukar ofta vara mycket sång och musik och kaffeservering. Och på måndag då har vi vår dagledeträff som vanligt. Sen kan jag tala om. Jag kan också ta att nästa söndag den 14, då deltar vi i gudstjänsten i Avesta kyrka. Vi kommer att sjunga och Joel Lundgren som prästen, han kommer att tåla lite grann om frälsningsarmen och berätta för konfirmanderna. Det är så att du har en bett att vi ska komma och delta och sjunga i Guds och Eftersom vi det här sången i mitt liv är ett samarbete med Pingkirkan kan jag också tala om att nu på söndag klockan 18 då kan du fortsätta direkt ifrån frälsningsarmén ner till kyrkan för att du kommer bland annat av Gospelbrass att delta och spela. Sen från fredag den 12 till. Torsdag 18, en enligt uppgift jag har så kommer det att vara en serie i Pingkirkan med Don Johansson och han är också mycket väl värd att lyssna till så det är välkommen till alla de här tillfällena. Mm. En stor katastrof här i världen, det har väl knappast undgått någon. Och vad jag närmast tänker på det är ju Haiti. Och jag har skrivit ut lite grann från nätet här angående frälsningsarmen och katastrofen i Haiti. Det, här är ut det första här jag har det är från den 20 januari. Och det är uppdatering från frälsningsarmens team i Haiti. Och man kan hjälpa till med 50 kronor om man, genom att smsa och vi kan också skicka och ta emot och skicka pengar. Vi har redan fått in en del och skickat och jag läser här vad som står om det. Fast i Haiti själva är drabbade av konsekvenserna från jordbävningen som ruinerade stora delar av Haiti förra veckan så har de lokala medlemmarna mobiliserats till att nå ut med hjälp till andra. Att hjälpa människor att överleva är den omedelbara insatsen. Därför koncentreras insatserna till att söka skaffa Mat, vatten och husrum till så många människor som möjligt och detta arbete har hittills engagerat över 700 frälsningsarmépersonal personal från Haiti och team från Frälsningsarméns internationella organisation. Gensvaret från Frälsningsarmen i Haiti har förstärkts med team från den internationella organisationen som har upprättat insamlingsstationer i Kingston, Jamaica och i södra Florida i USA såväl som upprättandet av stationer för transporter på plats i Port-au-Prince. Den redan etablerade organisationen för hjälpen har hittills försätt området med tränade hjälparbetare, medicinska team såväl som förnödenheter till de drabbade. Måttdelningen har påbörjats. I eftermiddag har säkerhetsåtgärder upprättats och frälsningsamingen kan påbörja måttdelningen. Ett matpaket för en veckas behov delas idag ut till 6 000 familjer. Det är enbart en dropp i havet jämfört med den enorma befolkning som fortfarande är i avsaknad av mat och vatten. En miljon förberedda måltider ska anlända till USA idag. Lysmedelsgrossister är Frälsningsarmenens partners. Vid internationella högkvarteret i London, liksom i övriga länder i Karibien och i USA och Kanada har och med ett nätverk av livsmedelsgrossister som partners för leverans av stora kvantiteter av prefabricerade måltider, flaskvatten, tält, lampor och annat material. Dessutom åtskilda reningsanläggningar, vår och en med en kapacitet att rena 56 000 liter vatten, liksom mobila sjukhus. När katastrofsituationen har stabiliserats kommer främst även fokusera på uppgiften att återställa och återuppbygga bygga fastigheter. Detta kommer att dröja eftersom all kraft och resurser i nuläget går åt till räddningsinsatser och livsuppehållande stödåtgärder. Samarbeta med den inhemska militären. Det första teamet anlände redan den 15 januari för att tillsammans med myndigheterna på Haiti och amerikansk militär bringa klarhet i logistiken kring möjliga flygtransporter till Port-au-Prince. Teamet samarbetar också med den inhemska militären. Jamaikas försvarsstyrkor och FN när det gäller att arrangera transporter och upprättandet av säkerheten runt hjälputdelningar. Teamet från internationella högkvarteret Kanada och Storbritannien har medverkat i upprättandet av lednings- och hjälpstationer. Första teamet med medicinsk utrustning. Söndagen den 17 januari anlände ett team på 14 personer från USA och Kanada bestående av åtta läkare och övrig sjukvårdspersonal till Port-au-Prince. Det hade med sig medicinsk utrustning. Det var ett första teamet av detta slag som kommer att följas av andra liknande team från andra delar av världen. Samma söndag deltog även 1 000 personer i en friluftskutstjänst i port Brans. Den territoriella ter ter ledaren rapporterar att vi hade ett stort möte på skolgården eftersom vi inte kan använda kårlokalen som är svårt skadad. 60 personer svarade på kallelsen till frälsning och att följa Jesus som sin frälsare. En fotbollsplan är tusentals människor hem. Enligt rapporter från Frälsningsarméns personal i Port-au-Prince skadades ingen vid Frälsningsarméns kompond. Oh, jag vet inte hur det är uttalat, Under jordbävningen. Även om byggnaderna för barnhemmet, skolan, kliniken och korlokalen på platsen drabbades av stora skador. Då kan jag flika in inom parentes att. En av våra officerare i Stockholm var med på Ring så spelade vi förra och talade om att han skulle gå ut och kollektera. Jag var själv ute också då. Och Han berättade då att Frälsningsarmen har ju flera barnhem i Haiti. Och på ett barnhem där saknades ett enda barn, alla andra hade ja, alltså, Det är en katastrof i och för sig, men när så många har dött och drabbats så är det väl väldigt skönt att se att de har klarat så bra. Otskilliga mindre byggnader inklusive bostäder har rasat samman och totalt förstörts. Tusentals människor ser nu den stora fotbollsplanen bakom som område som sitt hem. Hjälpteamen koncentrerar nu mycket av sina insatser till dessa människor. Beroende på flera mindre efterskall är kvarvarande byggnader ännu alltför osäkra att vistas i. Alla frälsningsofficerare vill liv men många frälsningsoldater saknas. Den territoriella ledaren... Och Överste kastor som är med ett av våra team på Haiti rapporterar att alla främst officerare aktiva och pensionerade vid liv. Han säger, vi har haft så stora bekymmer för våra elever vid officerskolan i Kingston, Jamaica där de flesta är från Haiti och desperat har försökt få kontakt med sina familjer. Det verkar som att samtliga av dessa familjer också är vid liv. Däremot har många frälsningssoldater vid kåren i port au rapporterats som saknade. Frälsningsarmens barnhem tar emot fler barn. en Frälsningsarmens barnhem drabbades svårt av svåra skador fortsätter det att herberge era och vårda 52 barn. Barnhemmet förbereder säg på att ta emot 135 spädbarn och mindreåriga från ett annat barnhem som ligger på landsbygden. Två medlemmar från hjälpteamet får ut på landsbygden och fann det 30 barn under fem månader. och De var lastade på ett traktorsläpp utan mat och utan vatten sedan jordbävningen. Barnen har nu transporterats till Porto Plans för omvårdnad och behandling. Oro för landsbygden. Prästingssamen en stor oro för områdena på landsbygden eftersom navet för deras försörjning finns i Port-au-Prince. När nu tillgångarna, tryter och transporter och förnöjligheter till landsbygden brytits är det bara en tidsfråga innan energiförsörjningen också bryts. Divisionschefen har försätts med en helikopter som hjälper honom att besöka orter på landsbygden som också har blivit drabbade. Så den 29e, nu skrev jag ut, och där står det att FN:s räddningsteam i Haiti är framsteg. De finner olika sätt att kringgå de logistiska svårigheterna att förse den nödlidande befolkningen i port au prince med skyndsam och nödvändig hjälp. Och en solskyndshistoria mitt i förödelsens Haiti den orto, Det är från den 18 På lördagsförmiddagen föddes en vänskapad och frisk liten flicka på Frälsningsarmens klinik i port au prince Hon var den första bében i just det området att födas efter jordskarvet. Detta var ett underbart bevis på att mitt ibland all död och förstörelse att det också finns nytt liv. Flickan och hennes föräldrar mår alla bra. Och den 25:e står det hittills 13 miljoner till Haiti och det måste väl vara vad jag kan förstå härifrån Földsningsarmen i Sverige. Och den första igår då står det att Földsningsarmen öppnar skolan i Haiti igen. Ett litet, ett litet tecken på att livet trots allt går vidare i Haiti är att Frälsningsarmen öppnar en provisorisk skola på sitt område i Port-au-Prince. Huvudbyggnaderna på deras två ursprungliga skolor blev förstörda i jordbävningen och man är på grund av rasrisk rädd att använda de återstående byggnaderna. Det var allt jag hade om Haiti. Men jag har en annan sak här som inte heller är rolig att läsa som jag också tagit ifrån nätet. Och frälsningsofficer brutalt mördad i USA. På julafton i samband med hämtning av julgrytorna blev major P Philip Wise rånad och ihjälskiten utanför det komm kommuncitycenter-dekoren i Nordlärd Little Rock Arkansas överlägen. Major Philip Weiss blev 40 år gammal och hade varit fröstningssamling i 15 år. När han strax efter klockan 16 på julafton blev brutalt skjuten till döds när han skulle lämna in julgry pengarna för dagen. Dådet skedde i närvaro av hans hustru och de tre barnen. Två beväpnade män i 20 års åldern. Tvingade majoren att lämna ifrån sig pengarna och blev sedan oproviserat nedskjuten och avled omedelbart. Det finns inga ord att beskriva allvarligt varit i denna händelse och inte heller den smärta och lidande hans familj nu har att leva med. Naturligtvis vill vi alla vara med och be för familjen och alla övriga som på något sätt är drabbade av djup sorg och saknad i. Det står så den rock i Arkansas i USA. Och det är nyheten hämtad ur den lokala ordstidningen, North Little Rock Times. Mm. På sångbok har vi en sång som jag frågade Åke om han hade inspelad men den fanns inte så jag ska läsa den. Den har nummer 586 så den är inte i den här gemensamma delen. När världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelsen går, oh, då är det gott att ha grundat sitt hus på klippan som evigt består. Jesus min frälsningsklippa saliga verklighet i skiftande öden i livet i döden är han min rättfärdighet ej människa öga helskåda förmår hans heliga gud ej men genom hans ande förvisning jag får att han är mig nära i allt han går vid med sida vår dag varje stund min trofaste herde han är, och saliga är i hans nådesförbön. Ja, han är mig innerligt kär. Jesus, min frälsningsklippa, saliga verklighet. I skiftande öden, i livet, i döden, är han min rättfärdighet. I stridsropet den här månaden nu så finns det en bön och den vill jag be tillsammans med dig. Men först i Johannes evangeliets fjortonde kapitel och vers 16. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till få den utom genom mig. Och psalm 23 och vers 4 i den nya översättningen. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, till du är med mig. Din köp och stav gör mig trygg. Bönen, förlåt mig Herre att jag på stressens och frustrationens vägar ibland glömmer att du finns där vid min sida, beredd att lyssna, vägleda och hjälpa. Tack Jesus Kristus för att du fortfarande står följe med oss människor. Du vet hur ensamma och vilsna vi känner oss ibland. Du har ju själv varit en människa som vi och när livet går sin gilla och också när livet går sin gilla behöver vi ditt sällskap. Förlåt mig att jag på stressens och frustrationens vägar Ibland glömmer att du finns där vid min sida. Beredd att lyssna, vägleda och hjälpa. Du, och bara du, är den som räddar och frälser. Till dig, Herre, lämnar jag mig som jag är. Tack för att du hör mig när jag ber och svarar på min bön. Amen. Och med det vill jag tacka för att du har lyssnat ikväll och önskar dig en skön och på återhörande om en månad.